Bai, momentu hontan beran ez dago zeiko arazorik, normaltasunaren barrenean dago. E, baina ikusita elizondon eta dizkunen gertatutakoa hor eh errekak zenbait kale eta bete ditudela urez, eh egiten ari garrena da gehihenbat ugoldeekin e, ondorioak eta egoten diren kaletako bizilagunak abisatu, e, timbre joka, edo gutunak eta portaletan utiz, e, batez ere kotxeak eta hien hondasunak eta errekaren hurbiltasunetik edo inundableak diren tokioietatik bastartzeko eh?